Franjevački svjetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Danas, nakon što vam naravno na samom početku čestitamo Božić i želimo zaista Blagoslovljen je ovaj tjedan, ali i sve ovo vrijeme koje je pred vama, progovorićemo ćemo o jednoj posebno važnoj temi, o tome kako funkcionira Franjevački svjetovni red, o tome koliko se često na koji način susrećemo, ali o jednom posebnom događaju koji se zove generalni kapitul Franjevačkog svjetovnog reda. Danas u gostima s nama je Ana Fruk, članica predsjedništva Međunarodnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda. Ana, dobrodošla. Hvala lijepo na pozivu, mir i dobro. Evo vi koji nas pratite iz mjeseca u mjesec, sigurno već vrlo dobro znate što je točno Franjevački svjetovni red. Siguran sam da ste i u mnogim crkvama u Hrvatskoj u kojima djeluju franjevci mogli upoznat neke od naših braća i sestara. Vjerojatno ste nas upoznali kroz brojne akcije i kroz zapravo prisutnost na nekoliko razina u našim društvima, u našem društvu ali i zajednicama. No na samom početku Ana, već si jako dugo Uh, u franjevačkoj mladeži najprije nakon toga u franjevačkom svjetovnom redu ima imaš veliki staž eh, rekli bi neki naši kolegice i kolege ali evo ako možeš što je to zapravo franjevački svjetovni red možda za one slušatelje koji nas danas prvi put slušaju franjevački svjetovni red je zajednica zauzetih katolika koji žive u bratstvu nadahnujući se uh, životom uh, svetoga Franje i nastoje slijediti Uh, Isusa njegov život, njegov nauk, uh, njegove vrednote u današnjem svijetu, dakle u uh, prilikama života u kojima se nalaze. Neki će reći da je Franjimački svjetodni red zaista red da se razliku od mnogih drugih zajednica, molitvenih zajednica upravo po tome što ima i formalno odobreno pravilo, što su članovi dužni pridržavati tih pravila i dakle, živjeti po njima i slijediti zapravo primjer Svetoga Franjena putu do Krista. Pa evo, možeš možda malo još i taj dio objasniti. Uh, tako je. Kao što si rekao, uh, Franjavački svjetovni red ima odobreno pravilo uh, i upravo sad u 2018. godini obilježavamo 40 godina uh, odobrenja toga pravila koje je odobrio Papa Pavao VI. I to će ujedno biti i jubilarna godina za naš uh, Franjavački red. To je pravilo dakle odobreno od uh, strane crkve pa i po tome onda spadamo u red, kako si rekao, ali ponajviše u njemu nalazimo nadahnuće za, za naš svakodnevni život i ona možda najčešća rečenica ili nekako nadahnjujuća misa o kojoj nas veže uspravilo je to obdržavati evanđelje gospodina našega Isusa Krista prelazeći iz evanđelja u život, iz života u evanđelje, dakle da naš svakodnevni život bude protkan tim uh, nadhnučenjem evanđelja, pa onda i samo pravilo u svojim poglavljima ima poticaje za različite prilike našega života, dakle od uh, toga kako se trebamo odnositi prema molitvi, prema obitelji, prema radu uh, i radnom mjestu, prema različitim aktivnostima u, u svijetu, u crkvi i tako dalje, tako da je pravilo zaista jedno uh, jedan dokument nadahnuća za nas. A onda se uh, taj red i, i pravila nekako uh, reflektiraju i, i u našoj strukturi uh, budući da postojimo na više razina uh, počevši od one mjesne koja je temeljna i gdje mi u stvari živimo taj uh, naš poziv a onda su ta bratstva, mjesna bratstva organizirana na područnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Mi ćemo danas govoriti o kapitulu koji je održan u Rimu u 11. mjesecu od 4. do 11. 11. ako se ne varam. Tako je. Ali sama povijest kapitula ide jako, jako daleko i u prvom i u drugom i u trećem redu možda najkraće u odnosu na prvi i drugi red. Dakle, svi simpatizeri Svetoga Franje, a posebno oni koji su položili, dakle, dali pravilo, odnosno potvrdili kroz zavjete da će obdržavati pravilo Svetoga Franje, vrlo rano su se počeli susreti ti kapituli zapravo su počeli od vremena kada je i sam Sveti Franjo živio, zar ne? Tako je, kako se Sveti Franjo susretao sa svojom braćom u dakle skupljali su se sa svih strana, nalazili na tom jednom mjestu, zajedno i čitali evanđelje, nalazili potica i onda odlazili dalje u svijet, tako nekako i svjetovni Franjevci nastoje preuzeti taj... Oblik života, dakle da se skupe sa svih strana svijeta, da razmijenimo iskustva, da, da čitamo pravilo, da čitamo evanđelje, dobijemo nova nadahnuća i poticaje i onda odlazimo nazad na, u svoje zemlje, na svoje radna mjesta i živimo ono o čemu smo i pričali, dakle da pretočimo te riječi, da pretočimo u, u dijela. Koji je tebi ovo kapitulu? Na kojem si već bila? Na kojem sam sudjelovala. Dakle, od 2008. Uh, sudjelujem na tim kapitulima kad sam bila prvi put izabrana i kapituli se održavaju svake tri godine. Dakle, ovo bi mi bio četvrti, četvrti. kapitol. Uh, svatko dolazi iz svoje države i svoje perspektive sa svim svojim problemima i iskustvima. Kada prvi put se susretem štamo s braćom i sestrama iz cijeloga svijeta, kakav je osjećaj u tim prvim trenucima kad se upozna, odnosno nađete nakon dugo vremena? Pa ja, ono što meni prvo proleti kroz glavu je um, susret braću i sestri koji se nadahnjuju uh, istim životnim primjerom Svetoga Franje kao i ja. Dakle, da, da to moje oduševljenje uh, Svetim Franjom i Franjevaštom nekako izlazi iz uh, okvira mene same i moga brasa. Dakle, da nas ima po čitavom svijetu i to mi je baš fascinantno kako, kako je Sveti Franjo i nakon osam stoljeća uspjeva oduševiti uh, tolike ljude diljem svijeta koji nastoje onda živjeti u svojim prilikama uh, to franjivaštvo. Uh, druga stvar je onda da smo svi nekako uh, pripadnici iste crkve. Uh, tu mi često dođe i kad slavimo mise, onda si sjetim kako sad uh, moja sestra iz Argentine Sisi kako slavi misu dok ja spavam. Uh, onda ja slavim misu dok uh, brati iz Koreje već ne znam, radi na poslu ili tako. Tako da nekako cijeli dan je onda protkan sa time da smo i, i kroz, kroz to što smo članovi Crkve, da smo cijelo vrijeme povezani i da dajemo hvalu Bogu. A druga stvar, onda što mi se u tim susretima mi je obugačujuće jer mi otvara vidike, gledam, daje mi mogućnost da upoznam neke stvari iz druge perspektive, da da vidim da, su, da je situacija negdje puno lošija možda nego što je možda, što mi znamo uopće ili što je u, u našoj zemlji, tako da baš je onako jedan susret koji otvara vidike. U svijetu je danas više od 300 tisuća zapravo članova Franjačkog svjetnog reda i Frame, je jako velika brojka, no kad gledam ukupan broj stavoništva čini se vrlo mala, ali vi odabrani ste zapravo onda poslani i na ovaj kapitol bili raspravljati o budućnosti prathought svjetnog reda, ali I učiti jedni od drugih zar ne? Tako je. E, kao što se rekao ima nas preko tisuća. to je zaista e, Austarije veliki broj e, članova, braća i sestara o, o kojima treba brinuti, koje treba međusobno povezivati. Ima nas u 112 zemalja. E, kao sam spomenula, sam najrazličitim situacijama života I sve to treba nekako pokušati Ujediniti kroz, kroz zajedničke inicijative ili barem da hodamo nekako u nekako istom smjeru, a sad ovi detalji će se naravno prilagođavati uh, pojedinim uh, stvarnostima, ali upravo smo se zato skupili u, u Rimu na ovom generalnom kapitulu da bismo vidjeli uh, kako upravljati redom kao što je naš Franjevački svjetovni red, međunarodni red sa tom temom smo započeli još na prošlom kapitulu 2014. kada smo načeli uopće tu temu, kada smo kroz pripremu kapitula pokušali vidjeti koje, u kojim područjima dobro radimo, u kojim područjima moramo malo još poraditi, poboljšati se i sa svim tim nekako, kad smo snimili situaciju, odlučili smo sad napraviti taj drugi korak, dakle predložiti nekakve konkretne korake inicijative što i kako možemo učiniti. Sad u naredne tri godine trebamo vidjeti, to jest trebamo implementirati ono što smo dogovorili na ovom generalnom kapitolu. A o tome što ste točno dogovorili, ćemo nakon kratkog glazbenog predaha da ćemo jedan pregled zapravo svih aktivnosti i čuti koliko je interesantan taj susret koji okuplja predstavnike. Više od 300 tisuća članova Franjačkog svjetodnog reda iz 112 država svijeta ostanite i dalje uz nas. Sve višnji Svani slušatelji, evo nas ponovno natrag u emisiji Poziv u svijetu, o emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas govorimo o jednom vrlo važnom događaju koji se održao u 11. mjesecu u Rimu, kada je održan generalni kapitul Franjevačkog svjetovnog reda, na kojem je sudjelovala i naša gošća Ana Fruk, članica predsjedništva Međunarodnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda. Evo, u prvom dijelu emisije govorili smo općenito o važnosti kapitula, naglasili smo da zaista jako veliki broj članova Franjovačkog svjetovnog reda i frame danas djeluje u više od 112 država svijeta, ali svaki kapitul ima svoju temu i vi ste ovaj put raspravljali o jednoj vrlo važnoj temi. Tako je raspravljali smo kako upravljati redom kao što je Franjovački svjetovni red da bismo uopće došli do, do nekakvih rješenja i prijedloga. Na tu temu koja je važna Za naš red Osvrnuli smo se najprije na ono Što nas sve potiče A to je evanđelje Pa je nekako pod tema Ili tema koja nas je uvela U, u ovu temu O upravljanju redom Bila iz, misao iz Ivanovog evanđelja Kao što si ti mene poslao u svijet Tako i ja poslah njih u svijet Kroz tu temu Koju je imao jedan član Franjovačkog svjetovnog reda, a, bivši ministar a, nacionalnog bratstva iz Nizozemske, Michel Fersteg. Onas on je upoznao nekako kroz svoje osobno iskustvo, profesionalno iskustvo, on je u stvari kardiotorakalni kirurg. Dakle, a, upoznao nas je kako je on kroz svoj život, a, profesionalni život uspio ili uspjeva ili ne uspjeva ostvariti poticaje uh, koje nalazi u pravilu Franjavačkog svjetovnog reda i u bratstvu općenito i na neki način dao moguće prijedloge što, na što bismo trebali obratiti pozornost kad govorimo o upravljanju redom, budući da i on u svom uh, profesionalnom životu uh, susreće se sa pacijentima, dakle govori o odnosu sa drugima, o donoš, donošenju odluka u, u stresnim situacijama, što se dakle, događa i u našem životu i u, bra, u bratstvu, e, kolika je važnost predanosti onome što radiš, što je opet dakle, vezano i za naš a, Franjevački život. Dakle, on je kroz nekako svoj osobni a, primjer pokušao a, nas potaknuti na razmišljanje o tome a, što i kako a, razmišljati kad govorimo o upravljanju redom. Super je ovaj primjer koji se istaknula, možda i to treba naglasiti za naše slušatelje da stvarno članovi Franjevačkog svjetovnog reda dolaze iz brojnih profesija. Pa evo i ovaj primjer njegove profesije pokazuje zapravo koliko je važno da na tako važnim pozicijama budu članovi Franjevačkog svjetnog reda. Možeš li navesti još neke primjere možda sa kapitula iz kojeg se profesija dolazi članovi? ako se sjećaš uh, pa evo znam da je uh, bio je prisutan uh, nacionalni ministar istoga koji je ujedno i gradonačelnik glavnog grada Lomea mm. uh, zatim imamo pilote vojne pilote uh, imamo um, profesore dakle učitelje mm -hmm. um, Jako Zatim, uh, da, financijske menadžere, odnosno revizore, tako da zaista vrlo šaroliko društvo je recimo tamo bilo. Kao što si ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. Koliko smo mi zapravo, koja od članovi Franjačkog svjetunog reda, svjesni tog poslanja? Pa mislim da je to nešto što si svakodnevno trebamo uh, posvješćivati. Uh, pokušali smo i kroz uh, okrugli stol koji smo imali na generalnom kapitulu posvijestiti si koje su, to, uh, koje su to područja na kojima bismo mi u ovom svijetu trebali djelovati i aktivnosti koje ne trebaju biti uh, nekako spektakularne možda u očima medija, ali koje su bitne za naš život uh, u ovome svijetu. Uh, pa smo tako govorili, uh, pružili primjer jednoga mjesnog bractstva koji pokušava implementirati ono što što o čemu govori papina uh, Enciklika Laudatos, dakle o, o brizi za okoliš. Uh, zatim imali smo jedan uh, bračni par iz Italije koji je uh, nam je prenio svoje iskustvo života u misijama, dakle oni su kao obitelj otišli živjeti u Venezuelu i tamo uspostaviti uh, zajedno sa fratrom koji je tamo bio poslan u misije uh, uspostaviti župu i, i rad u, u toj župi i nakon toga kad su se vratili nazad u, u Milanu, u Italiji dakle tamo se opet priključiti uh, radu u župi uh, isto tako uh, imali smo prilike razgovarati sa uh, jednim Italijanom, svjetovnim Franjevcem koji je dakle, aktivan u politici uh, na razini regije, u, čl u članu njihovom, ne, ne znam sad kako, kako mm -hmm. bi se to prevelo, ali znači uh, aktivan je u politici i o važnosti dakle, zadržavanja nekakvih kršćanskih moralnih vrednota um, i, i biti u toj politici, a ne onako oprat ruke i maknuce govoriti kako je to prljavo, nego mm -hmm. baš ono što je papa Franjo govorio da mi moramo ući u u politiku, da bismo ju učinili onome što ona je, a to je rad za javno dobro. Kada smo prije razgovarali o nekim prošlim susretima, uvijek me zapravo fascinirao primjer gdje smo Južne Amerike i uloge Franjevačkog svjetodnog reda u otvaranju škola, sve Možeš li možda i o tom dijelu malo progovoriti? Znam da ima dosta tih primjera gdje Franjevački svjetodnog red iskoračio i u tu dimenziju isto tako. A, tako je, a... Kao što sam ranije spomenula i kao što si i ti sam spomenuo, uh, svjetuni Franjevci su zaista u najrazličitijim profesijama prisutni, pa tako onda i u tom području obrazovanja. Uh, na području Južne Amerike ima jako puno uh, siromašnih koji možda i nemaju pristup uh, obrazovanju, međutim uz pomoć uh, cijele Franjevačke obitelji, dakle i fratara i sestara Franjevki, Uh, i samih svjetovnih Franjavaca osnovane su mnoge škole koje onda omogućuju djeci slabijeg imovinskog statusa da pohađaju te škole uh, da tamo dobiju uh, jedan obrok dnevno, dakle to nije ono uh, rezervirano možda samo za Afriku kao što mm -hmm. često pomislimo mm -hmm. nego toga ima i u drugim dijelovima svijeta pa i u Južnoj Americi tu je, tu je Franjavački svjetovni red zajedno sa ostatkom Franjavačke obitelji zaista puno stvari učinio i što se tiče osnovnih škola, a i, i institucija viših, znači i fakulteta, odnosno sve učilišta koja su osnovana. Pomenula si sama Afriku, vi ste imali zapravo jednu posebnu temu, novi izazobi o Africi, o kojoj ste raspravljali na kapitulu, o čemu je to točno bilo riječ? Tako je, predstavljali smo projekt koji je, koji je Međunarodno vijeće Franjovskog svjetnog reda provodi u Africi, a to je da, da pokušavamo doći do naše braće i sestara koja su sve brojnija uh, na tom području. Dakle, to je jedno područje gdje je Franjovašto u stvari svijeta i imamo sve više članova i frame i Franjovačkog svjetovnog reda i pokušavamo im pružiti formaciju na najrazličitije načine. Uh, njihovi je problem što oni imaju poteškoće doći na, nek, na neko određeno mjesto jer je tamo apsolutno ne postoji, pristup informacijama je dosta ograničen, neke zemlje niti nemaju pristup internetu, dakle imaju puno nekih poteškoća zbog kojih oni sami možda nisu u mogućnosti proučavati na neki način ono št sve što, što im Franjevaštvo i, i crkva nudi. Međutim, kao što sam rekla, provodimo tamo projekt koji se osobito odnosi na formaciju i pokušavamo ih nekako približiti uh, Svetom svjet, Franji i, i Franjevaštu kroz različite seminare za formaciju uh, i kongrese. Evo, baš ćemo 2018. u, u srpnju organizirati prvi panafrički kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Frame i nadamo se da ćemo uspjeti okupiti predstavnike bratstava iz Afrike da se međusobno susretnu, dakle da da imaju priliku nekako izaći iz svojih mjesnih bratstava i upoznati braći i sestre iz drugih zemalja vjerujem da će im to biti potica kao što i meni u ostalom potice na ovom generalnom kapitolu Hvala ti Ana, na ovom dijelu jaš jedan kratki glazbeni predah pa se vraćamo u emisiju Poziv u svijet Molimo za mir dobro We pray for peace in our hearts. There are many songs singing for you. There are many eyes za tebe su mnoga srca molila, za tebe moja najdraža, za tebe su majke strepile, u bedemu ljubav su stajale, za tebe je Poštovani slušatelji, evo nas u trećem dijelu emisije Poziv u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas razgovaramo o jednom vrlo važnom događaju za Franjevački svjetovni red, a to je generalni kapitul koji je od 4. do jedanestog studenog održan u Rimu ove godine, a na njemu je sudjelovala i Ana Fruk, članica predsjedništva Međunarodnog vijeća. Franjevačkog svjetovnog reda, već smo dosta toga rekli zapravo o samom kapitulu, ali ima još jedna stvar koja me interesira, osim ove glavne teme koju si spomenula, rekli smo i koliko profesija dolaze članovi Franjevačkog svjetovnog reda i koji su glavni izazovi, spomenuli smo primjer Afrike, ali koja zemlja možda ostavlja najveći dojam na tebe osobno kada vidiš to bogatstvo Franjevačkog svjetovnog reda iz cijeloga svijeta i već bila na puno susreta, ima li neka država koja te baš posebno uh, na neki način potiče na još aktivniji angažman kada vidiš njihove primjere i iskustva? Pa ovako na prvu sada mi pada uh, nacionalno obradstvo uh, iz Koreje. Um, Sjeverne ili južne? <laughs> <laughs> iz južne Koreje. Sjeverne. Za sad koliko znam nema pranjevaca u Sjevernoj Koreji. Možda se i to promijeni. Uh, međutim, uh, oni me fasciniraju zbog... Uh, nekako svoje discipliniranosti uh, u, u tom svom franjevaštvu. Uh, u stvari su jako brižni, oni ne iskazuju možda toliko emocije, ali kako i mi u predsjedništvu imamo uh, člana iz Južne Koreje, uh, baš se vidi koliko se on mijenja uh, nekako u tom životu sa nama mi provodimo zajedno uh, dva puta po tjedan dana godišnje minimum. I, ovoga, I vidi se koliko, koliko i to njega mijenja, dakle njegove geste i, i dotica i sa, sa drugim kulturama koji su puno otvorenije možda nego njegova. Međutim oni vrlo, vrlo odgovorno shvaćaju svoje poslanje. Sviđa mi se kako na vrlo jednostavne načine žive to Franjevaš, što je evo, konkretno jedan primjer, oni na sve svoje susrete koje imaju donose šalice koje mm -hmm. su napravili, dakle ne koriste onda plastične čaše, tanjure i slično, nego Svako sa sobom nosi na sve susrete i na taj način evo, smanjuju um, otpad um, u, u okolišu. Ili pak s druge strane um, koliko su osjetljivi za potrebe uh, drugih bratstava, oni su srećom uh, dosta dobro razvijena zemlja Imaju dosta visoke standarde i onda oni u skladu sa svojim standardima i doprinose za najrazličitije aktivnosti i to ne samo koje provodi Franjavački svjetovni red nego i na razini biskupija i nacionalnih karitasa. Tako da oni su zaista nekako doveli do, do savršenstva skoro taj osjećaj odgovornosti prema braći i sestrama u redu i, i u crkvi i zaista im nije problem sudjelovati u biloj kojoj uh, akciji koju, koju organiziramo ili mi ili crkva. A u čemu Franjevački svjetovni red i Frama u Hrvatskoj mogu biti primjer drugima? Uh, pa Hrvatska uh, je isto blagoslovljena po tome što uh, mi zaista imamo puno zvanja uh, i to ne mislim samo na ona redovnička zvanja nego i nazvanja kako u Franjovačkom svjetovnom redu tako i u ostalim uh, zajednicama koje su u crkvi i vidim da je to nešto što se, čemu se dive braće i sestre koje sam upoznala iz drugih zemalja jer kod njih nažalost nije takav slučaj. Tako da vjerujem da, da ono što, što mi možemo drugima pružiti je upravo taj, to svjedočanstvo um, žive kršćanske vjere od najmlađih do najstarijih jer ono što najviše ustvari uh, fascinira ljude izvana jest uh, brojna prisutnost mladih, mladih iz, uh, u, u našim crkvama. Uh, I to se moglo vidjeti i na kapitolu s obzirom da osim mene na kapitolu je bila i Samanta Jadreško uh -huh. u ime Nacionalnog bratstva OFS-a. A iz Bosne i Hercegovine je bila Andreja Odak koja je sa mnom u predsjedništu Međunarodnog vijeća UFS-a. Ona je zadužena za Franjevačku mladež a, koja je u svojim dvadesetima i Božica Ivanković isto kao predstavnica UFS-a i Frame isto mlada djevojka u svojim dvadesetima. Dakle, a, donijeli smo na neki način tu mladost a, među Franjevački svjetovni red. Nismo doduše bili jedini mladi tamo da pače uh, se više i više članova franjevačke mladeži um, preuzima uh, službe i odgovornosti u franjevačkom svjetovnom redu tako da nas je bilo sigurno jedno tri desetak koji smo proizašli iz frame i, i došli u prešli u OFS ali kažem ono što su nekako što drugi najviše primjećuju uh, kod hrvatske upravo ta živa crkva živa crkva među mladima i u franjevačkom svjetovnom redu Evo i sama si spomenula ulogu i važnost mladih, posebno naravno pozdravljamo Andreju, Samantu i Božicu ako nas slušaju, ali baš me zanima taj odnos Frame i Franjevačkog svjetovnog reda, odnosno zaista možemo reći da zadnjih nekoliko godina Franjevačka mladež u velikoj mjeri podupire, potiče razvoj i Franjevačkog svjetovnog reda i rast njegov kroz brojne aktivnosti, kroz nove inicijative, druženja, generacijske skupine, edukacije, zauzetost uzetost, za javno djelovanje. Puno se toga zaista dogodilo i ti si dio svega toga također. Da, kao što si na početku rekao, ja sam nekako uh, potekla iz frame. Tu sam napravila svoje prve korake. Uh, frama koja me naučila, među ostalim, <laughs> i, i odgovornosti i važnosti služenja drugima. To je nešto na čemu trebam raditi još puno, ali kažem prvi koraci uh, su bili napravljeni upravo u frami. I kako za mene, tako vjerujem i za mnoge druge koji su se oduševili životom, po primjeru Svetoga Franje, uh, željeli su to nastaviti uh, živjeti i u Franjevačkom svjetovnom redu. I sad je, mogu reći, puno, puno lakše i puno prirodnija ta veza između Frame i ofs a uh, što se može vidjeti kroz mnogobrojne inicijative i aktivnosti koje, koje si spomenuo i zaista... To je nešto na, na čemu se puno radilo, na povezivanju, dakle, ta dva svijeta, reći ću, mladog i možda malo starijeg, uh, tako da taj most nekako već postoji i, i on se sad i dalje izgrađuje, u principu, pokušavamo što više posvijestiti važnost uh, mladih i opet njihovu specifičnost, odnosno uh, specifičnost njihovog ritma života, dinamike, ali isto tako mladi cijene u OFS-u i to iskustvo koje imaju i otvorenost i, i povjerenje koje im pruža. Upravo sad je Frama proslavila i veliku obljetnicu nedavno? Tako je. Frama u Hrvatskoj je proslavila svoju 25. obljetnicu što je četvrt stoljeća služenja crkvi u Hrvatskoj i, i pružanja primjera mnogima i vjernima i onima vjernicima i onima koji možda su van crkve, ali u ovih 25 godina se vjerujem puno, puno čulo za framu po mnogo dobroga što je učinila. E, pred sam kraj emisije, evo, htio bih čuti tvoje promišljanje o odnosu između trećeg Franjevačkog svjetovnog reda i prvog i drugog reda, isto tako, na kapitulu vjerojatno je bilo i svećenika koji su vas pratili proz cijeli događaj. E, tako je, e, sa nama su cijelo vrijeme bili e, generalni duhovni asistenti, to su dakle Franjevci, e, pojedan po predstavnik od e, svakog Franjevačkog reda, dakle e, Franjevci observanti, kapucini, konventualci i trećoreci. E, oni su s nama bili cijelo vrijeme, a dolazili su nas posjetiti isto tako i predslaviti mise generalni ministri. Uh, I osim njih su bili kao promatrači uh, još neki nacionalni asistenti koji su izrazili želju da, da žive tih uh, tjedan dana to iskustvo generalnog kapitula sa nama i to zaista puno znači kako Framašima uh, tako i Franjevačkim uh, svjetovnjacima da, da imamo i, i tu podršku i, i pomoć i asistenciju um, Franjevaca Redovnika. Na sam kraj, kada ste odlazili sa susreta, kako izgledaju ti vaši rastanci? Naravno, ne srećete se često, ali danas zaista imamo suvremene načine komunikacije i sigurno ste povezani nego što je to ikada prije bilo. Možda je to isto važno naglasiti da ti susreti prije nisu ni bili toliko česti ili nije bilo ni mogućnosti za to. Upravo tako, ali ko što sam spomenula, s obzirom da živimo u svijetu, onda koristimo i ta neka sredstva uh, i oruđa koja nam se nude, pa sa sreća možemo koristiti i, i Skype, i, i Whatsapp, i Viber, i sve druge društvene mreže koje postoje i zaista mogu reći da, da to jako olakšava uh, našu međusobnu komunikaciju, ali i povezivanje. Baš sam si nedavno razmišljala o... Imam grupu prijatelja gdje nas šestero svako iz druge države i ne viđamo se toliko često ali smo jako povezani putem tih uh, društvenih mreža i, i, i medija i čujemo se pa na tjednoj bazi i baš je lijepo vidjeti da, da neovisno o kilometrima koji nas razdvajaju da, da smo našli način kako ćemo biti povezani zajedno i mogu zaista reći da ih osjećam kao, kao svoju obitelj. Hvala ti, na tvojim iskustima. Gdje će se održati idući susret? A, idući generalni kapitul, a, još nije objavljeno gdje ćemo biti to ovako, a, čuvamo u, u tajnosti, pa kad dođe vrijeme onda će se objaviti. Ima li šanse da opet bude Hrvatska? Pa radi se i na tome. Dobro, to se zove lobiranje. Jednako. Tako je. <laughs> Poštovani slušatelji, hvala što ste bili s nama, Evo, na, zaista smo nastavili i ovaj put u emisiji poziv o svijetu progovoriti o specifičnostima Pranjevačkog svijetovnog reda, e, želimo vam još jednom blagoslovljeni radostan Božić i čujemo se ponovno za točno mjesec dana u istom terminu. Do slušanja, mir i dobro. Seje kak senjah, Senja su senja so si, Potokiti. Hiže su so skrite, Snegom pokryte, Gde koji obloček Po zvezdam blešči. Gorica je cela, бел за vita покраву небески сво И се je не как staло приправ se daло se žeje podvaку si puti на пре А церквица чека побож Te što ruke, v molitvi. Jezus je došel, potiho je došel, Čez luge, v umisi, preg brega napred. A mame, ki je male, pozaspale duše, Zbudila, oblekla, pak prešla na sneg A crkvica čeka, ko božno stoji I stisnute ruke v molitvi A tiha popevka, čez klube bruji Josipi Marija V uštalici Josipi Marija V uštalici Franjevački svijetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje